Louisa mély olkott. Kisasszonyok. Barta jön fordításában. Előadja, udvaros dorottya. Első fejezet, zarándokjáték. Nem karácsony a karácsony ajándékok nélkül, duzzogott Joe a szőnyegen elnyúlva. Olyan borzalmas szegénynek lenni, sóhajtott meg, végignézve elnyújt ruháján. Micsoda igazságtalanság, hogy egyeseknek szebbnél szebb holmiaik vannak, másoknak meg semmi se jut – tette hozzá Émi grimaszolva. – Itt van nekünk apa és anya, mi meg egymásnak – szólalt meg bet, szeliden a sarkából. A vidám szavakra a tűzfényében felragyogott a négy fiatal arc, de Joe szomorú válaszától újra elsötétült. – Apa most nincs velünk, és nem is lesz még sokáig. Nem mondta, hogy talán soha, de magában mindenki hozzátette, amikor elképzelték apát a távoli csatatéren. Egy darabig mindannyian hallgattak. A csendet megtörte meg, de már nyugodt volt a hangja. Anya azt javasolta, hogy idén ne adjunk egymásnak ajándékot, mert ez a tél mindenkinek nehéz lesz. Szerinte helytelen lenne felelőtlenül költekezni most, amikor fiaink a hadseregben nélkülöznek. Sokat tényleg nem tehetünk, de a magunk apró áldozatait azért meg kell hoznunk, mégpedig örömmel. De azért nem örülök neki. Szomorúan ingatta a fejét, és magában búcsút intett a szép holmiknak, amelyekre vágyott. Végül is mit számít az a pár cent? Fejenként van egy-egy dollárunk, az a hadseregen igazán nem sokat segít. Azzal egyetértek, hogy anya, és ti ne adjatok nekem ajándékot, de én meg akarom venni magamnak az ándin és szintrámot, már annyira régóta szeretném elolvasni, folytatta Joe, aki igazi könyvmol volt. Én egy újkottát néztem ki, mondta Bet, és csendesen sóhajtott, bár csak a kandalló seprű és a teás kanna tartó hallotta. Én egy szép doboz fáber rajszerúzát veszek, feltétlenül szükségem van rá, közölte Émi eltökélten. Anya a saját pénzünkről nem szólt, és nem is kívánhatja, hogy mindenről lemondjunk. Vegyük meg minnyáján, amit akarunk, hogy legalább egy picit örülhessünk. Keményen megdolgoztunk érte, nem igaz? Kiáltott fel Joe, és férfiasan szemrevételezte a cipője sarkát. Én biztosan megdolgoztam. Egész álló nap azt a sok fárasztott gyereket tanítani, pedig úgy szeretnék itthon maradni, és azt csinálni, amihez kedven van, kezdte újra a siránkozást meg. – Hát, neked fele annyit sem kell szembended, mint nekem, – mondta Joe. – Vajon szeretnél összezárva lenni egy zsémbes öregasszonynal, aki állandóan ugráltat, örökké mérgelődik, és annyira idegesít, hogy legszívesebben kiugranál az ablakon, vagy sírva fakadnál a kétségbeeséstől? Csúnya dolog az én belés. De ha éppen tudni akarjátok, mosogatni és rendet rakni a legszörnyűbb dolog a világon. Ideges leszek tőle. A kezem pedig már olyan kérges, hogy nem tudok gyakorolni. Beth végignézett a kezén, és akkor át sóhajtott, hogy ezúttal mindenki jól hallotta. Egyik kötök szenvedése sem ér fel azzal, amit én vagyok kénytelen kiállni nap, mint nap, kiáltott fel émi. Melyik kötöknek kell egy iskolába járni egy csomó szemtelen lányal, akik kicsúfolnak, ha nem tudod a leckét, kinevetnek a ruhád miatt, megcímkézik az apádat, mert szegény, vagy sértegetnek, mert az orrod nem elég egyenes. Ha azt akarod mondani, hogy megbélyegzik, akkor azt mond, és ne beszélj itt címkékről, mintha apus valami ecetes üveg volna, oktatta ki Joe nevetve Émit. Tudom, hogy mit akarok mondani, és nem kell rögtön irinizálni. Igenis illik finom szavakat használni, és gazdagítani a szókincstárunkat. Vágott vissza Émi méltóság teljesen. Nem marjátok egymás, lányok! Joe! Ugye milyen jó volna, ha meg lenne az a pénz, amit apa elvesztett? Ja, Istenem, milyen boldogok is lennénk a gondjaink nélkül, mondta meg, aki még emlékezett a jobb időkre. Valamelyik nap éppen te mondtad, hogy szerinted sokkal boldogabbak vagyunk, mint a király gyerekei, akik állandóan verekednek és marják egymást, hiába dúskálnak a pénzben. Így is van, Bet, most sem mondok mást, mert ha dolgoznunk kell is, Elszórakoztatjuk egymást, vidám kis brancs vagyunk, hogy Joe szava járásával éljek. Joe olyan közönséges szavakat használ, jegyezte meg Émi, és lóan tekintett a szőnyegen elnyúló nyurga alakra. Joe felpattant, zsebre vágta a kezét, és fütyörészni kezdett. Ne csináld, Joe, ez olyan fiús! Azért csinálom. Utálom a modortalan, nem hölgyként viselkedő lányokat. Ki nem állhatom az affektáló, finomkodó csitriket? Fészek mélyén összebújnak a madarak, énekelte Bet, a békítő, olyan mókás arccal, hogy a két éles hang nevetésbe fulladt, s a szurkálás legalább átmenetileg abba maradt. Lányok! – Lányok, mindketten hibásak vagytok! – oktatta őket komolyan meg, ahogy a legidősebb nővérhez illik. – Józefin, azért te már elég nagy vagy ahhoz, hogy felhagyja fiús csibészkedéssel, és rendesen viselkedj. – Amikor kislány voltál, még elment, de most már megnőttél, konyban hordod a hajad, úgy, hogy jó lenne, ha fiatal hölgyhöz méltón viselkednél. – Nem vagyok az! – és ha attól, hogy feltűzöm a hajam, hölgy lesz belőlem, akkor két copban fogom hordani, amíg húsz éves nem leszek, kiáltott fel Joe, majd lerángatta a hajhálóját, és megrázta gesztenye barna sörényét. Utálok arra gondolni, hogy egyszer felnőtt leszek, és Miss hívnak, és hosszú ruhákban fogok járni, és olyan mesterként leszek, mint a tubarózsa. Borzalmas érzés lánynak lenni, amikor én a fiús játékokat, a fiús munkákat és a fiús modort szeretem. Képtelen vagyok beletörődni, hogy nem fiúnak születtem. Sőt, most még rosszabb, mint régen, mert semmit sem szeretnék jobban, mint apával együtt harcolni. Ehelyett itthon kell ülnöm, és kötögetnem, akár egy szánalmas vénasszonynak. Kiabált Joe, és közben a Kék katonai zoknival hadonászott, hogy a tűk csak úgy csattogtak, mint a kasztanyetta, a gombolyak pedig végig pattogott a szobán. Hm, szegény Joe, sajnos nincs mit tenni. Meg kell elégedned azzal, hogy fiúsra változtatod a neved, és azt játszod, hogy a fiú testvérünk vagy, mondta bet és minden mosogatás és portörlés ellenére is finom kezével megcirógatta a borzas fejet. – Ami pedig téged illet, Émi, – folytatta meg. – Te különlegesnek képzeled magad és affektálsz. Most még bájos a modorod, de finomkodó kis liba lesz belőled, ha nem figyelsz oda. Szeretem a finom és felnőttes modorodat, és hogy igyekszel úri lányként viselkedni, de a te abszurd szavaid semmivel se jobbak, mint Joe közönségességei. Ha Joe fiús, Émi meg Liba, akkor mi vagyok én, ha szabad kérdeznem? Tudakolta Bet felkészülve, hogy ő is megkapja magáét. Te édes vagy, és kész! Válaszolta meleg hangon meg, és nem is cáfolta senki, hiszen egér volt a család kis kedvence. Mivel az ifjú olvasók szeretnek tisztában lenni a szereplők küllemével. A következő pár percet annak szenteljük, hogy leírjuk a négy nővért, ahogy egymás mellett kötögetve üldögélnek az alkonyi szürkületben, miközben kint lágyan hull a decemberi hó, bent pedig vidáman pattog a tűz. Ódon, de lakályos szobában ülnek. Noha a szőnyegek kissé kopottasak, a bútorok egyszerűek. Néhány ízléses képlóg a falon, a beugrók tele vannak könyvel, az ablakokban krizantém és karácsonyi rózsab virágzik, és a szoba az otthoni béke kellemes hangulatát árasztja. Margaret négyük közül a legidősebb. Tizenhat éves. Nagyon szép. Az alakja kicsit telt, Bőre fehér, hatalmas szeme, dús, barna haja van. Szája bájos, a keze pedig fehér, amire igen híjú. Joe tizenöt éves, nagyon magas, vékony, barna hajú. Fiatal csikóra emlékeztet, mivel soha nem tudja, mit kezdjen hosszú végtagjaival, melyek valahogy mindig az útjában vannak. A szája határozott vonalú, orra pajkos és szürke szemének átható pillantásával, mely hol szúrós, hol huncut, hol pedig elgondolkodó, mintha mindenkinek a veséjébe látna. Hosszú, tömött haja az egyik fő ékessége, de általában a hajhálójába gyömöszöli, hogy ne zavarja. A vállakerek kezelába hosszú, a ruháik is rendetlenül lógnak rajta. Szóval olyan lány benyomását kelti, aki vészes gyorsasággal érik nővé, ám ennek egy csöppet sem örül. Elizabeth, vagyis Beth, ahogy mindenki szólítja, egyenes hajú, csillogó szemű lány. 13 éves, szégyenlős, halkszavú, és csak ritkán szomorú. Apja Nyugalmacskámnak hívja, amit tökéletesen illik rá, mert jól el van a maga kis világában, és csak azon kevesek kedvéért merészkedik ki belőle, akikben megbízik, és akiket szeret. Émi, bár a legifjabb, a legfontosabb személy, legalábbis a saját véleménye szerint. Klasszikus hideg szépség kék szemmel, vállára csigákban szőke szőkehajjal. Sápadt és karcsú, és mindig igyekszik előkelően viselkedni. A négy nővér természetét a későbbiekben fogjuk megismerni. Az óra hatot ütött, s Bet, miután kitisztította a kandallót, rátett egy pár papucsot melegedni. A régi lábbeli valahogy jó hatással volt a lányokra, főleg, hogy anyjuk minden pillanatban megérkezhet, és ettől jó kedvre derültek. Meg abba jó kítását és meggyújtotta a lámpát. Émi kipattant a karosszékből, anélkül, hogy bárki felszólította volna. Joe elfelejtette, hogy milyen fáradt, és felült, hogy közelebb tegye a papucsot a tűzhöz. Eléggé elnyűt már. Kéne a maminak egy új pár. Én pont azt akartam venni a dolláromból, mondta Beth. Nem, én akarok, kiabált Émi. Én vagyok a legidősebb, tehát... kezdtem meg, de Joe közbevágott. Most, hogy apa nincs itthon, én vagyok a férfi a családban, így én fogom megvenni a papucsot. Apa külön megkért, hogy míg ő távol van, viseljem gondját anyának. Megmondom, mit tegyünk, szólt Bet. Önmagunk megajándékozása helyett mindannyian adjunk valamit anyának karácsonyra. Hát ez jellemző rád, drága Bet, De mi lesz velünk? méltatlankodott Joe. Ezen mélyen elgondolkodtak, majd megkielentette, hogy egy pár kesztyűt ajándékoz anyának. Ezt talán a saját szép kezéről jutott eszébe. Én egy bakancsot, az a legpraktikusabb, kiáltott fel Joe. Én zsebkendőket, és mindet beszegem, mondta Bet. Én egy kis üveg kölnit. Anya szereti, és nem is kerül túl sokba, így marad pénzem ceruzára is, tette hozzá Émi. És ezt hogyan adjuk oda? kérdezte meg. Joe válaszolt. Kirakjuk az asztalra. Aztán bevezetjük anyát a szobába, és kibontatjuk vele az ajándékcsomagokat. Nem emlékszel, hogyan adtuk régen oda a születésnapi ajándékokat? Én mindig megijedtem, amikor az én születésnapom volt, és be kellett ülnöm a nagy karosszékbe fejemen a koronával, ti meg körüláltatok, és aztán oda jöttetek hozzám, hogy átadjátok az ajándékokat, és megpuszíjatok. Az ajándékokat meg a puszikat élveztem, de szörnyű érzés volt ott ülni és bontogatni az ajándékokat, miközben mindenki engem figyelt, mondta Beth elpirulva, miközben pirította a kenyeret. Csináljunk úgy, hogy a mami azt higgye, csak magunknak vettünk ajándékot és lepjük meg. Holnap délután elmegyünk vásárolni, jó? Még sokat kell készülnünk a karácsonyi esti szindarabra is, mondta Joe, miközben fel alá járkált a szobában, felszegett fejjel és háta mögött összekulcsolt kézzel. Ez lesz az utolsó alkalom, hogy fellépek? Kezdek kiöregedni az ilyen játékokból, vetette oda meg, aki még soha ekkora izgalommal nem várta a jelmezes mulatságot. Nem fogod abba hagyni. A nyakamat teszem rá, amíg hosszú fehér ruhában, kibontott hajjal és aranypapírból készített ékszerekkel vonulhatsz fels alá a színpadon. Te játszol a legjobban, és ha ott hagynád a világot jelentő deszkákat, akár le is fújhatnánk az előadást, mondta Joe. Ma este is kéne próbálnunk. Gyere ide, mi, próbáljuk el az ájulós jelenetet, mert olyan merebb vagy benne, mint egy fadarab. Sajnálom, még soha senkit nem láttam elájulni. Semmi kedvem csak azért kék-zöld foltokat szerezni, hogy úgy vágodjak el, mint te. Ha szép, puhán földet tudok érni, akkor vállalom. Ha nem, inkább egy székbe rogyok, de elegánsan. És nem érdekel, hogy Hugo pisztolyjal támad rám, vágott vissza Émi, aki nem éppen színészi képességekkel volt megáldva, és csak azért kapta meg a szerepet, mert elég könnyű volt ahhoz, hogy a darabbeli gonosztevő nagy sikoltozások közepette kicipelje a színről. Figyelj, Émi, és csináld utánam. Kulcsod össze a kezed, Tántorogja a színpadon, és kiabált elkeseredetten: Ah, Rodrigo, mencs meg, mencs meg! Azzal Joe már zuhant is a földre melodrámai sikoljal, ami tényleg hátborzongató volt. Émi igyekezett utánozni, de a kezét nagyon mereven tolta maga elé, a teste pedig úgy rászkódott, mint akit felhúztak. Az ahot úgy ejtette ki, mint akit tűkkel szurkálnak, nem mint akit félelem és szívfájdalom gyötör. Joe kétségbeesetem felnyögött, meg kacagott, bet pedig odaégette a kenyeret, miközben a vicces jelenetet figyelte. Reménytelen esett. Csináld, ahogy tudod. De ha a közönség nevetni fog, amikor rád kerül a sor, ne engem A Gyere meg, te következel. Ezután már simán folyt a próba. Dom Pedro kétoldalas monológban szállt szembe a világgal. Ágár a boszorkány rettentő varázsigéket dünnyögött, egy kanna forrásban lévő varangyos béka fölött, ami igen kísértetésen hatott. Rodrigo darabokra tépte láncait, Hugo megbánástól és arzéntól emésztve vívta borzalmas haláltusáját. Vad, bah! Bach! felkiáltásokkal. Ilyen jól még sose sikerült, mondta meg, miközben a halott gonosz tevő felült, és megdörzsölte a könyökét. Egyszerűen felfoghatatlan, hogy tudsz ilyen csodálatosan írni és játszani, Joe. Egy született Shakespeare vagy, jelentette ki Beth, aki szilárdan hitte, hogy a nővérei mindenben Isten áldotta tehetséget. – Azért Shakespeare talán nem, – szerénykedett Joe. – A Boszorkány Átka című zenés tragédia tényleg nem rossz, de azért szívesen megrendezém a Macbethet is. – Csak kár, hogy nincsen sűlyeztőnk bankó számára. Mindig is el akartam játszani a gyilkos szerepét. – Tűr az, amit ott látok! – Mormolta, miközben vérben forgott a szeme, és a levegőbe döfött, mint az egyik híres drámai színész, akit valamelyik előadáson látott. Nem, ez a kenyerpirító villa, rajta meg anyus cipője kenyérhelyett! – helyett kiabált meg, mire a próba általános kacagásba fulladt. Örülök, hogy ilyen vidámak vagytok, lányok! szólt egy friss hang az ajtóból. Mire színészek és közönség egyszerre rohant üdvözölni a magas, anyás külsejű, sugárzóan kedves, jóindulatú asszonyt. Nem volt elegáns öltözékben, de előkelő benyomást keltett. A szürke ruha és az ódivatú főkötő alatt a világ leggyönyörűbb anyukája volt, legalábbis a lányai szerint. No, drágáim, hogyan telt a napotok? Nem tudtam hazaérni ebédre, annyi dolgom volt. A dobozokat kellett összekészítenem holnapra. Járt itt valaki napközben, Bet. Hogy van a megfázásod meg? Joe, szörnyen fáradtnak tűnsz. Gyere, adj egy puszit kicsikém. Az anyai érdeklődés közben Mrs. March levetette nedves suha darabjait, Papúcsba bújt, és a legkisebb lányt émit, az ölébe vonva leült a karosszékbe, hogy kiélvezze zsúfolt napja legboldogabb óráját. A lányok ide-oda röpködtek, mindegyikük a maga módján igyekezett anyus kedvébe járni. Meg az asztalt terítette, Joe fát hozott és helyükre tolta a székeket, közben lejtett és felborított mindent, amihez hozzáért. Bet ide-oda rohangált a konyha és a szalon között, halkan és serényen. mi pedig mindenkinek dirigált, miközben ült, ölbetett kézzel. Amikor összegyűltek az asztal körül, Mrs. March különös mosolyjal az arcán így szólt. Vacsora után meglepetésem van. Röpke, ragyogó mosoly járt körbe, mint a napsugár. Beth tapsolt, elfeledkezve a kezében tartott süteményről, Joe pedig feldobta a szalvétáját, és így kiáltott. Levél jött, levél jött! Háromszoros éljen apusnak! Igen. Egy szép, hosszú levél. Jól van, és úgy gondolja, jobban bírja a hideget, mint gondolta. Karácsonyi jó kívánságait küldi. Nektek külön is, mondta Mrs. March, és megveregette a zsebét, mintha kincset rejtegetne. Sies már, ne piszmogja az étellel émi! kiabált Joe, kapkodásában félrenyelte a tejáját, és a szőnyegrejtette a kenyerét, persze a vajas felére. Bet befejezte az evést, és bevette magát kiskutkójába, hogy ábrándozzon a ráváró örömteli percekről, míg a többiek is végeznek. Szerintem, Valódi hőstett apustól, hogy tábori lelkésznek jelentkezett, amikor a sorozáshoz már túl idős volt, a katona élethez pedig nem elég erős, mondta megindultan meg. Jaj, bárcsak elmehettem volna Dobosnak, vagy hogy is hívják, Vivennek, vagy Ápolónőnek, hogy apus közelében lehessek és segíthessek neki, panaszkodott Csó. Nagyon kellemetlen lehet sátorban aludni, és mindenféle rossz ízű ételt enni, meg bádog edényből inni, sóhajtott Émi. Mond, anyus, mikor jön haza apus? kérdezte Bet remegő hangon. Még jó néhány hónapig nem jön haza, drágám, ha csak nem lesz beteg. Marad, és híven teljesíti a kötelességét, amíg csak képes rá és mi nem hívjuk haza egy perccel se korábban, mint mikor elengedhetik. Most pedig gyertek, felolvasom a levelet. Mind oda húzottak a tűzhöz. Anyus a székben, a lábánál bet, meg is émi a szék két karfájához kuporodva, Joe pedig édesanyja fölé hajolva, hogy senki ne láthassa megindultságát, ha a levéltől esetleg elérzékenyülne. Azokban a nehéz időkben kevés levelet lehetett közömbösen olvasni, legkevésbé azokat, amelyeket az apák küldtek családjaiknak. Ebben a levélben kevés szó esett a megpróbáltatásokról, amelyeket ki kellett állni, a veszélyekről, amelyekkel szembe kellett nézni, és a honvágyról, amelyet le kellett gyűrni. Vidám, reményteljes levél volt. Tele élénk leírásokkal a tábori életről, menetelésekről, katonai hírekről és írója csak a legvégén érzékenyült el az őt elöntő apai érzésektől és az otthon hagyott lányai utáni vágyakozástól. Add át nekik forró üdvözletemet és csókjaimat. Mondd meg nekik, hogy minden nap rájuk gondolok. Minden éjjel értük imádkozom, és minden vígaszom az ő el nem apadó szeretetük. Egy év. Anélkül, hogy lássam őket, nagyon hosszúnak tűnik. De emlékeztesd őket, hogy a várakozás közben mindannyian dolgozhatunk, és így e kemény napok hasznosan telnek. Tudom, hogy minden szavam jól megjegyzik, és neked, szerető lányaid maradnak. Odaadón elvégzik feladataikat, bátran megküzdenek belső ellenségeikkel, és oly szép győzelmet aratnak önmaguk felett, hogy mikor visszatérek hozzájuk, csak még nagyobb szeretetet és büszkeséget érezhetek az én kisasszonyaim láttán. Ennél a résznél már mindegyikük szipogott. John nem szégyelt az óriási könycseppet, amely az Orra hegyéről csöppent le. Émi rá se hederített összekócolódott fürtjeire, ahogy anyja keblébe fúrta arcát és felzokogott. Rossz vagyok, és önző, de őszintén megpróbálok jobb lenni, és apa a jövőben sem fog csalódni bennem. Mindannyian megváltozunk, kiáltotta meg. Én túl sokat foglalkozom a külsőmmel, és utálok dolgozni, de ezen túl nem így lesz, megígérem. Megpróbálok az lenni, aminek szólítani szeret. Kisasszony! Nem leszek vadóc, hanem ellátom itthon a feladataimat, és nem vágyom mindig más felé, mondta Joe, bár közben arra gondolt, hogy otthon sokkal nehezebb visszafogni a magát, mint szembeszállni odalen, délen néhány lázadóval. Beth nem szólt egy árva szót sem, hanem letörölte könnyeit a kék katonai zoknival, és teljes odaadással folytatta a kötést, hogy egy percet se vesztegessen el. Békés kis lelkében megfogadta, hogy éppen olyan lesz, ami ennek apus látni akarja, mire eljön a boldog hazatérés pillanata. Joe szavai után beállt csendet, Mrs. mács vidám hangja törte meg. Emlékeztek, amikor kiskorotokban a zarándok útját játszottuk? Mennyire örültetek, amikor a hátatokra kötöttem batyúnak a rongyos zsákokat, kaptatok kalapot, Botot, meg papírlajstromot, és beutazhattátok a házat a pincétől, ami a romlás városa volt, fel egészen a padlásig, ami tele volt mindenféle csodás dologgal, amelyeket ti gyűjtöttek össze. Az volt a mennyei város. Micsoda móka volt? Főleg, amikor az oroszlánokkal kellett megküzdenünk, meg Apolionnal. Meg amikor a völgyön keltünk át, ahol a lidércek laktak, mondta Joe. Én arra emlékszem a legszívesebben, amikor a batyunk leesett és legurult a lépcsőn, mondta meg. Én arra, amikor kiértünk a tetőre, ahol a virágaink, fáink, meg a szép holmiaink voltak, és minnyájan felálltunk és vidáman énekeltünk a napsütésben, mondta Beth, és úgy mosolygott, mint aki újra éli a szép pillanatot. Én nem sokra emlékszem, csak arról, hogy rettenetesen féltem a sötét pincében, és imádtam a sütit meg a tejet, amit a tetőn kaptunk. Ha nem nőttem volna ki az efféle játékokból, azt mondanám, játsszuk el újra, mondta Émi, aki 12 évével már túl éretnek hitte magát az ilyen gyerekes dolgokhoz. Drágám, ebből sose nőhetünk ki, mert ez színdarab, és így vagy úgy az életben is mindig szerepelnünk kell. Az előttünk álló úton mindannyian terheket cipelünk, és a bajainkon, meg a hibáinkon, a jó és a boldogság utáni vágyaink segítenek át bennünket, hogy eljussunk a békességig, az igazi mennyei városig. Nos, kicsi zarándokaim, Képzeljük el, hogy újra útnak indulunk, és nem játékból, hanem igazából, és nézzük meg, meddig juttok el, mire apátok hazaér. Tényleg anyús? És hol van a batyunk? kérdezte Émi, aki szerette a dolgokat tisztán látni. Minnyáján épp most mondtátok el, hogy milyen nehézségeitek vannak, kivéve Betet. Ha jól gondolom, nekitán nincsenek is terhei. Jaj, dehogy nincsenek. Az enyém az edények és partvisok, meg az, hogy irigylem azokat a lányokat, akiknek zongorájuk van, és hogy félek az emberektől. Beth batyúja olyan vicces volt, hogy mindenkinek nevethetnék je támadt. De nem nevettek, mert az azért sértő lett volna. Szerintem is induljunk útnak, szólalt meg elgondolkodva. Ez a batyú végül is arról szól, hogy próbáljunk jók lenni, és a mese talán segíthet ebben. Az elhatározás önmagában kevés. Jónak lenni kemény munka, és sokszor a könnyebb utat választjuk. Így aztán nem is teszünk meg érte mindent, amit kell. Ma este... A csüggedés mocsarában voltunk, de anyus kisegített minket, ahogy a könyvben jött a segítség. Szükségünk lenne egy útmutató pergamerre, amilyen ott volt keresztjénnek. Azt hogyan kaphatjuk meg? kérdezte Joe, felderülve az elképzeléstől, amely némi romantikát vitt a kötelesség teljesítés egyébként roppant unalmas feladatába. Karácsony reggelén nézzetek a párnátok alá, és megtaláljátok az útmutatót, Válaszoltam Mrs. March. A lányok az új terven morfondíroztak, közben haná az öreg szolgáló, leszette az asztalt, aztán előkerült a négy kis varrókosár, és repdestek a tűk, amivel a lányok a nagynényjüknek vartak átterítőt. Unalmas munka volt, de ma este, Senki sem morgott. Joe stratégiájának megfelelően felosztották a hosszú szegélyeket négy részre, és a negyedeket Európának, Ázsiának, Afrikának és Amerikának nevezték. Így aztán pompásan haladtak. Főleg, amikor a varrás során különböző országokhoz értek, és azokról beszélgettek. Kilenckor abba a munkát, és mielőtt ágyba bújtak, Énekeltek, mint rendesen. Bet volt az egyetlen, aki szép muzsikát tudott előcsalogatni az öreg zongorából, bár nagyon halkan játszott a sárga billentyűkön. Kellemesen kísérte az egyszerű dalokat. Megnek olyan hangja volt, mint a fuvolájé. Ő és az anyja vezényelt a kicsikórusnak. Émi úgy ciripelt akár a tücsök, Joe pedig szabadon kószált a dallamok között mindig hamisan, és egy-egy krákogással vagy trillával elrontva a legszomorúbb dallamokat. Pici gyerekkoruk óta így énekeltek, amióta csak sejpíteni tudták, jagyogi jagyogj, szép csillag. És ez már olyan családi szokássá vált náluk, mert édesanyjuk vérbeli énekesnő volt. Reggel az ő daluló hangjára ébredtek, ahogy pacsirtaként repdesett a házban, és este az ő hangjára aludtak el, mert az ismerős altató dalból sosen nőttek ki.